Elkezdődött az apokalipszis. Ha kinézünk a, az utcákra a terekre, és látjuk ezt az elképesztő felhőszakadást. Most nincsenek jegek, akkor azt gondoljuk, hogy nem csak az ételben, hanem talán a természetben is elkezdődött valami, de hát igazából nem. Tehát mindenkit megnyugtatunk, ez az eső még nem savas. Tehát, hogyha a kocsiban ültök, akkor nem fog a kocsi előbb-utóbb rátok rohadni, egy 5-10 év és, és ez az eső már savas lesz és akkor a kocsi, a ház nem fog semmifajta védelmet jelenteni erre készüljetek fel és addig is, amíg amíg még a fémtárgyak biztonságban vannak az esőtől, addig is hallgassátok a pont .fm rádiót itt a 88.1-es frekvencián, amíg még vannak mobiladó tornyok, addig egészen nyugodtan küldjetek nekünk SMS-eket, hova? A 06303030881-es SMS számra valamint írjatok, illetve hívjatok a 2234881-es telefonszámon, és akkor tudunk beszélgetni, tudjuk beszélni azt, hogy a, ez az apokalipszis, ami ránk vadászik, ez körülbelül milyen kilátásokkal fog minket egyenként túlszulejteni, vagy hogy körülbelül mekkora rész szakít majd ki, hasít majd ki a jövőnkből, a gyermekeink jövőjéből. Egyébként ez az optimista szenárió volt, amiről te beszéltél, hogy savas. Lesz majd nukleáris, nukleáris eső az augusztusos, nem? Na jó, de az nem tíz év. Tehát uh, szerintem a, a savas eső az na nagyjából tíz év múlva egészen simán jöhet már. De, de, de jó, különben minden esőnek van valami hatása, csak még nem éri el pillanatnyilag azt a szintet, uh, ahogy, hogy az embernek leégesse a bőrét, vagy, uh, vagy szétégesse az esernyőjét. De, de hát előbb-utóbb, ahogy a technika, ahogy a globalizáció, ahogy a ipar fejlődik, és egyre és egyre többet termel, és nem csak, nem csak különböző különböző fogyasztási cikkekben, hanem például környezetszennyezésben, hanem például különböző kell a természetbe juttatásában, úgy mondjuk ennek a folyamatnak a közelsége vagy távolságra, az egyre inkább egyre inkább csak mi lesz egyre inkább hát hogy mondjam, be szerencse kérdése, szerencse kérdése lesz, hogy mi, mi mikor érjük át. Hát én nem tudom, az az igazság, hogy ez, ez, a, ez az időjárás, amit most tapasztalunk, ez teljesen egyértelművé teszi azt, hogy, hogy, hogy nagyon komoly emberi beavatkozás történt a természetnek a rendszerébe. És hogy ez, ez, most, már, ez most már gyakorlatilag fenntarthatatlan, ez a, ez a folyamat. Tehát, hogy így, Valami mi történt, hogy ki, kiadtuk a kezünkből a magunk fölötti ellenőrzést, tehát ezt így átadtuk. Átadtuk az erőknek, az elemeknek, hogy döntsenek rólunk, hogy döntsenek a sorsunkról. Én tényleg egy faj vagyunk. Tehát, hogy így igazából ez egy nagy kollektív öngyilkosság, amit csinálunk. Ami így igazából... És tulajdonképpen az ember nem mondhat hogy csak kollektíven teszi ezt. Ez végül is ott van a dohányzás, rohadt egészségtelen életmód, az a fajta táplálkozás, amit folytatunk. Miről mindannyian tudjuk nyilvánvalóan, hogy rossz, sőt, az esetek többségében a halálhoz vezet. De mégis csináljuk. Mert igazából a, igazából nem tudunk... Nem, tud, nem tudjuk gyászolni a tíz év múlva haldokló önmagunkat. Nem tudunk felelősséget érezni a tíz év múlva haldokló önmagunk iránt. Akkor hogy tudnánk felelőséget érezni a harminc év múlva vagy negyven év múlva haldokló föld miatt? Tehát, ami egyéni szinten, ugyanaz kollektív szinten. Tehát, hogy a a mai ebédem ízletes és nagy tál legyen. A ma esti szórakozásom színvonalas és olcsó legyen. A mai fogyasztásom az megérje számomra 30%-os kedvezmény, egyet fizet, kettőt kap akcióban legyen. Ezek a szempontjaink. Körülbelül idáig látunk. Körülbelül ennyit tudunk így, így befogni az értelmünkkel, a lényünkkel. Ami ezen túlterjed, mondjuk, hogy az, amit most csinálok, az igazából nem szükségletem, viszont 10-15 év múlva borzalmas kínok, fájdalom közepette fogok miatta bűnhődni és meghalni. Ezt így nem tudjuk felfogni. Erre így nincsen kapacitásunk. Úgy tűnik. Hát erre kell a vallás, és az pótolja az emberbe az intellektuális problémákat Eleget fogyasztottatok ma, drága hallgatóink? 0630-30-30-881. Megfelelő mennyiségű széndioksziddal terheltétek meg a légkört? Ugyanis a légkör széndiokszid tartalma juttatja el a bolygót a szélsőségek tombolásához. Hogyha megfigyeltétek, hogy milyen mennyiségű csapadék tud leesni, milyen mennyiségű csapadék tud kicsapódni, 40 perc alatt a légkörből, most körülbelül annyi idő alatt, hogy elindultunk otthonról és beértünk ide a rádióba, Leesett olyan mennyiségű csapadék, hogy a csatornafedeleket a fölfelé áramló víz fölcsapta, pedig ezek vasból vannak ezek a csatornafedelek, olyan mennyiségű víz terhelte meg a csatornákat, hogy a csatornafedelek vasfedeleit, tehát ez, amiket én magam sem tudnék kiemelni, azokat a víz így fölcsapta. Így fölpofoszta. Könnyedén. Nem szarok a csatornák ment. Ennek alapvetően ez az oka. Vízre... El... Sok. El, el, sok. Nem sok. Nem ilyen mennyiségű vízre tervezték Na. Jó, A tájföldön vagy bárhol, ahol monszun környezet van, ott, hogy sokkal több csapadékot kibírnak a csatornák. Ez a, a, a trópusok világa, ez tró. öltözött be ide. Igen, hát, de ennek van egy csomó jó oldala, tehát különben, mm -hmm. tehát, hogy amíg nem lesz ső, addig szerintem Magyarország nyertes ennek a globális felmelegedésnek, mert, mert alap... a lapvedence az viszonylag messze van minden tengertől, ami így felemelkedik, nem? Például. De nem is azért, hanem elsősorban azért, mert ilyen mediterráni éghajlat lesz uralkodó az országban, és akkor alacsonyak lesznek a gázszámlák télen, meg, meg általában, hát mennyire mennyire vágytuk a, mi, mi mennyire vágytuk Itáliát, meg azt az életmódot, és eljött hozzánk. Hallgassunk bele a rádióhallgatók véleményébe. Haló, halló Haló. Haló, sziasztok, hózó. Haló, Itt vagyok, hello. Én is. Figyelj, azt szeretném. Sziasztok, Árpád vagyok. Háló Árpád mondja mondani nektek, hogy igen, én, én ma is mindent megtettem ehhez a butának nevezhető gondolkodásmódhoz kapcsolódóan a környezetem, elártalmat. Tehát érted, mindent, mindent. Én ezt hívtam, másfél doboz Egy nagy közcentiméter, nagy motorú autó, autóval járok dolgozni. Helyes, helyes. Egyedül egyedül arra figyelj. Egy, szigorú, szigorú, hogy máshogy. Helyes. Viszont amit te az előző monológodban mondtál, az, ö, az szerintem nagyobb kortes beszéd volt bármelyik leszoktatók témával foglalkozó, orvos Hát szerinted ennek lesz bármiféle értelme, bármiféle hatása, ugyan már? Én úgy gondolom, nálam igen. Én ah, és ha majd abba hagyod a dohányzást? Ö, nagyon régóta gondolkodok rajta, hetek óta tervezem, napról napra erősebb az elszentség, de nehéz. Viszont amit az előtt tőled hallottam, Sve, nagyon ott vagytok. Ó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázzatok magatokra, előálló! Mi a kérdés? Miért szivatnak bennünket? is téged? Ez egy fontos kérdés. A másik érdekes kérdés ez a dohányzás dolog. Egy kicsit, kicsit gondoljunk csak bele ebbe. Hogy ez a dohányzás, ez miért? Miért miért ez a szenvedély? Mert hogy igazából a dohányzást elég lenne megértenünk, és akkor megértenénk azt, hogy miért dohányoztatjuk szét a földet. Mert végül is a a két folyamat az egyrészt ebben a szuiciditásában, tehát abban az öngyilkos jellegében, másrészt pedig hát ugye a, a fizikai jellegében is hasonló, tehát hogy itt az égés termékekkel borítjuk be a környezetünket, és ilyen-olyan módon ellehetetlenítjük a jövőnket, az életünket. Miért dohányzik az ember? Szoktam ezen gondolkodni, mert van ez a függőség dolog. Ugye a nikotintól függ az ember, ezt tudjuk. De hát ugyanúgy függ a fogyasztástól, függ a kényelemtől, függ a, az öt perc alatt megtehető. 15 kilométertől függ a, a a fogyasztói társadalomnak a javaitól a szolgálataitól ugyanúgy ahogy a nikotintól függ tehát lehet ezzel a függéssel magyarázni igazából de ez nem egy eredentő függés ez nem egy eredeti függés mert mondjuk eredeti függésnek nevezem azt hogy lakni kell valahol tehát behúzodom egy barlangba akár hogy meg ne fagyjak hogy rám ne essen az eső eredeti függésnek hívom hogy enni kell mert azt kell, mert azt muszáj. Eredeti függésnek hívom, hogy lélegezni kell. Ezek, ezek eredendő dolgok, ezek a természetünkből fakadnak, a lényünkből. Az, hogy az esőerdőket ki kell írtani, és tele kell nyomni széndioksziddal a légkört, hogy ellehetetlenítsük az életünket. Az, hogy dohányozzunk, hogy szanaszéjjel cseszük a tüdőnket, ez nem eredendő függés, ez nem egy primer függés. Erre mi rágyúrtunk. Tehát ezt mi, ezzel mi függővé tettük magunkat módszeresen. De első cigaretta senkinek nem esik jól. Meggyőződésem. Mint ahogy az első pillanatban nyilvánvalóan az embereknek eszükbe jutott, hogy elfüstölünk valamit, és akkor az hova füstöl? Hova lesz? Csak aztán ezt a kérdést el, elhesegette magától, mert hát ott a hatalmas légkör. Hát az, az olyan nagy. Az ott el van. Tehát, pedig tudjuk jól, hogy a fizikából, hogy az anyag az nem vészel, csak átalakul valamivé. Tehát, hogy a, az égés termékek meg a szindioxid, ami az égés során felszabadul, azt sem vészel, csak átalakul valamivé. Átalakul egy lakhatatlan bolygóvá például. Átalakul üvegház hogy ez, hogy ez a mechanizmus. Ebbe nem gondolunk bele? De eleinte biztos belegondoltunk, hogy ez elég, és akkor ez, ez, ez, ez eljut a levegőbe, és akkor ott az végül is az ott benne marad, csak mi nekünk az nem olyan látmányos. És aztán nyilván eleinte arra gondoltuk, hogy de hát ez olyan, olyan elenyésző mennyiség. Hát most ez, ez belefér. Na, hát a légkör hatalmas. Csak most arra eljutottunk oda, hogy a légkör az, az már, már nem olyan nagy, mivel hogy az ember egyre hatalmasabb, egyre gyorsabb, a föld egyre kisebb ennek, ennek nyomán, és a légkör lassan kezd megtelni a mi szemetünkkel. Legyen az akár széndioxid, legyen az akár kátrány, vagy bármi egy évégés termék. Szóval Ugyanez a helyzet a dohányzással. És azt gondolom, valamiért, aztán persze lehet, hogy nem így lesz, hogyha megértjük a dohányzásnak ezt a lelki mechanizmusát, akkor talán megértjük a földelpusztításának szennyezésének a lelki mechanizmusát is. Vagy vajon miért van ez? Miért van az, hogy dohányzunk, holott tudjuk, hogy hova vezet, hogy, hogy az első cigaretta, ami nem esik jól, és köztudotta nem esik jól, mégis elszívjuk, és módszeresen rálítjuk magunkat valamire, amitől semmit nem kapunk, de ami mégis mindent elvesztőlünk. Mindent. Mindent elvesz tőlünk. Tehát, hogy mennyi mindent veszel tőlünk a dohányzás, ki se lehet fejezni. Egyrészt a legundarítóbb, legmocskosabb multikat támogatjuk a pénzünkkel. Ez még, ez még csak egy ilyen globál kritikus megközelítés. Megértem, hogy a hallgatóknak a többsége ezzel nem tud mit kezdeni. Viszont mondjuk mondanék három fő halálokot. Az egyik az a rák, tüdőrák gégerák, A másik az az agyvérzés, agyérgörcs, stroke. A harmadik az pedig a szívinfarktus. infarktus. az emberek na nagyon nagy többsége ezekben hal meg. Ezeket mindegyiket a, az érszükület, tehát a, az érrendszerieket, tehát az, az agyérgörcs, agyvérzés, valamint infarktus, ezeket, a, ezeket a, az érszükület közvetve a cigaretta, Hát a tüdőrák esetében pedig mondanom sem kell, hogy milyen mértékben a cigaretta okozza. Tehát ezeket a halálokokat, ezeket mind a cigaretta idézi elő. Emellett pedig elmondhatjuk, hogy aki dohányzik, az kiközösíti magát egy csomó helyzetből, egy csomó szituációból, egy csomó kellemetlenségi nap közben tulajdonképpen beletörlik a, lábát, a lábukat a kollégái, a környezete, pusztán csak azért, mert hogy most igazából akiket PC utálni, azok a dohányosok. Hát régen, mit olyan 40-es években, a zsidókat volt PC utálni akkor az azután nem lett PC, aztán napjainkig eléggé PC utálni a cigányokat, de hát mostanában az is egyre kevésbé PC, mostanában a dohányzókat PC utálni. Azokat, azokat lehet ezerrel utálni, mert a nagyon modern, nagyon amerikai, nagyon, nagyon euh, tudatos, öntudatos és egészségtudatos kampány az a ne dohányozza, mint azt tudjuk. E, szóval egy csomó, egy csomó, csomó hátrány szenved el. Napnál világosabb hátrány szenved az, aki dohányzik, szemben azzal, aki nem dohányzik. Egy olyan dologért, amitől semmit nem kap, mert nem mondhatjuk, hogy a cigaretta az hozzátenne bármit is a te tudatállapotodhoz. úgy, mint mondjuk az alkohol. Nem mondhatjuk azt, hogy fölébresztene, hogy munkára alkalmasabbá tenne, mint mondjuk a sokaknak. Semmit nem kapsz igazából, de elvesz. Oly sok mindent, hogy felsorolni is 10 perc. Miért? Miért hát a dohányzás? És akkor eljuthatunk ezen a folyamaton keresztül a mi nagy kollektív szennyezésünkig. Miért, miért Sennyezzük a földet. Miért dohányoztatjuk a földet, a bolygót? Hogyha pontosan tudjuk, hogy ugyanúgy nem kapunk érte gyakorlatilag semmit, az életünk minőségileg nem lesz jobb tőle, viszont elpusztítjuk a gyermekeinknek a környezetét, az életterét, a lehetőségét az élethez. És mindezt miért tesszük, miért törekszünk nap mint nap azért, hogy a gyermekeinknek jobb legyen, mint nekünk. Vagy nem? Aló, ez nem jött be. Viszont, viszont András kollégám ő dohányzik. És azt gondolom, hogy hát ha volna, volna néhány felvetés ezzel kapcsolatban. Mert hogy ő mégiscsak Testközelből ismeri ezt a szokást, és nyilván a lelki mechanizmus ügyében is tud nekem segíteni. Nem? A dohányzás különben nem igaz, hogy nem ad sem mint már nyugtat. Tehát, hogy kifejezetten nyugtató hatása van, illetve hát közösségteremtésre kitűnően alkalmas Én tudom, hogy Montfélte meg, hogy mire jó ez dohányzás? Ez a, ez, a ez a gesztus a kezeddel, amikor a szádhoz emeled, meg, e meg eltartod a száttól, keresed vele a hamutartót, tehát így helyzetbe hoz. Tehát így igazából így a, a zavarodat, amivel egy helyzetet kezelned kéne, azt, azt oldja valahogy nem. Gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az biztos, hogy valami fajta nyugtató hatása van valószínűleg a mozdulatnak, tehát önmagában a rituálénak is, meg, meg gondolom az anyagnak, amit az ember a tüdejébe juttat meg a szervezetébe. Halló, halló! Sziasztok, Zózóka vagyok! Halló, Hetekig nem tudom elérni, mert most két tata egymás után sikerül. a az autódázás kapcsolatban van egy értelem, hogy, hogy nem tudom föltéteni nektek, hogy a kettő páros, az úgy városul egymáshoz, hogy ugye az autóból sík, mert ugye nem dohányzom fel az autó mert büdös lesz, kihajolva kifújkálna a füstöt. Majd ugye a csiket nem dobom dohamú tartóban, mert hát ugye az büdösít az autót, és így szépen ki az utcára. És pár évvel ezzel olvastam egy ö, ö, felmérés, és nem akarok zöldséget mondani, de azt tudom, hogy tonna nagyságrendű cigaretta csiket söpörnek össze naponta Budapesten, csak úgy az utcáról. Ez úgy spontán. Tehát az a fűszül az valószínűleg nem van, a legkörnyezetbarátabb, amelyek lehet. Nyilván. A másik pedig ez az egész ö, ö, klimatikus dolgokhoz, egy, egy, egy nagyon értelmes klimatológusról hallottam egy beszélgetést valamelyik rádió, és az azt mondta, hogy ez egy halál egyszerű képlet. Ha egy rendszerbe plusz energiát viszünk be, és most aztán viszünk be az elmúlt 150 évben ugye az ipari forradalom óta, az a plusz energia, az valahol le fog csapódni. És az a plusz energia, ez lecsapodik a viharokba, a tunamikba, a tornádókba, az orkánokba, meg stb. Tehát ez, ez egy, ez egy haláleszerű kép lett tulajdonképpen. És ezt ez, ez nem látjuk be Isten igazából. De nem olyan, mintha az emberek nem az eszükkel élnének, hanem a, hanem a hétköznapjaik rutinjába vannak belerögződve, és amikor szembesítik őket a a helyzetükkel, meg annak a következményeivel, akkor vagy rád legyintenek, vagy meggyűlölnek, vagy, vagy leprimitíveznek, vagy, vagy tehát mindenféleképpen alkalmaznak egy stratégiát, amelynek a révén nem kell foglalkozniuk azzal, amit te állítottál. Mivel szembesítettet őket? Ez, ez így igaz. Hát a legjobb az, hogy 15-20 év, már, már beszéltek először már az 50-es években is mondták, hogy, hogy gáz lesz. Tehát egy probléma lesz ebből a mérhetetlen nagy energiabevitelbe amit lehessünk a rendszerbe. Nem hittük el. Ami azért mondta, hogy az elmúlt tíz évben már lehet látni, hogy valóban nem beszéltek zöldséget, akik figyelmezhetek minket, megvan a jele, látható, kézzel fogható, saját bőrünkön érezzük. És mindig azt mondjuk, hogy, hogy ah, nem, hát ez, ez biztos, hogy nem úgy lesz, meg, meg majd lesz valami, meg uh -huh. nem az én időm, ma majd, majd, majd, majd később. A, a majd lesz valami, az igen, az, ugye, az, az, az már sokszor bejött. <laughs> Odé, majd, rá, majd nem velünk, meg meg biztos lesz van megoldás, meg á, ez nem úgy van. De ha lesz is, akkor sem az én életemben. Azt hiszem, hogy ez, ez áll az egész dolog mögött. Tehát, hogy talán én még kihúzom, és talán még lesz egy normális, korrekt, természetes halálom, mielőtt a gyerekem majd nagyon megszívja. És az az érdekes, hogy ez a gondolkodás, ez rendesen le van folytva a tudatalattiba, de... Mindeközben mégis ez a mozgató Ez az alapvetően mozgató És ami meg a felszínen van, amit kifelé kommunikálunk És amire elvileg az életünket építjük Hogy minden a gyerekemé Én mindent a gyerekemnek Ő az egyetlen örökösöm A céget is azért futtatom föl Hogy majd a gyerekemnek jobb élete legyen, mint nekem Közben meg mindezáltal Ellehetetlenítem a, a, annak az esélyét is Hogy a gyerekemnek egyáltalán bármilyen élete legyen hogy jobb, mint nekem Hát biztosítom a fogyasztáshoz szükséges anyagi, anyagi javakat, amelyből a gyerek úgy azt hogy neki is fogyasztani kell és biztosítanak az ő gyermekének a fogyasztáshoz szükséges anyagi javakat, amely uh -huh. ilyen öngerjesztő, spirál tulajdonképpen. Úgysegy, uh -huh. Hát szomorú, szomorú, hogy, hogy, hogy ez van, de hát hogyha előbb-utóbb eszmérünk, és inkább előbb, mint utóbb. Köszönjük, Zozoka! Sziasztok! Hello, hello! Azt írja az SMS író, hogy aki dohányzik, az nagy levegőt vesz, sóhajt, és hogy ez a sóhajtás, ez a, ez a nagy levegő, ez az, ami, ez az, ami hozzájárul a dologhoz, és aztán egy, egy két SMS-sel később azt írja, hogy a vásárlási láz is egy nagy sóhajtás, egy nagy belégzés. Jó, én például a kóláról olvastam, hogy igazából a kólánál nem az az öröm, amikor az ember iszza a kólát, mert igazából annyira nem jó ízű, meg, meg, meg, meg ahogy az ember szájpadlásának csapódik a hideg buborékok tömege, az egy kifejezetten kellemetlen érzés, hanem azért jó kólát inni, mert ahogy iszod az nem jó, de amikor abba hagyod, az hihetetlenül jó. Az egy felfrissülő élmény, mert jó, hogy ez végre megszűnt. És ekközben még folyadék is jutott a szervezetedbe. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, ilyen fogyasztási cikk van az embernek a ami, amit csak azért jó használni, hogy utána milyen jó letenni. Na jó, azt ismered, amikor két figura találkozik, és az egyik az a, az a kezében fog egy macskát, és a farkánál fogva lóbálja a feje körül, és kérdezi tőle az egyik, hogy te mit csinálsz?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 sms -ek. Hol a középút? Mi a megoldás? Kérdezi az SMS író. Egyéni szinten is kötelező a változás, de kevés. Jaj, nagyon sokan megköszönik a Public Image limited mert az mindenkinek nagyon tetszik. Maximálisan igazatok van, törekedni kell arra, hogy csökkentsük a fogyasztást. Viszont ez a mai társadalomban szinte lehetetlen. Éhen halni meg senki sem akar. Éhen halni? Tehát, hogy... A világ GDP-ének az 1%-a elég lenne arra, hogy az éhezést Afrikában megszüntessék. A világ gdp je az meg nem, hogy mondjam, 1%-kal szennyezi a környezetet, hanem 100%-kal. Tehát, ez, tehát ezzel érvelni, hogy éhen halni senki sem akar, hát a világ nem azért tart itt, mert ennyi embert kell eltartani, hanem azért tart itt a világ, mert olyan mértékű a fogyasztás nyugaton, amilyen. Ebben azért gondolom, hogy egyetértünk, bár általában nem szoktunk, András. Valószínűleg így van Mindenben igazatok van Csak sajnos a vaknak hiába mondjátok Hogy virrad Ez az igazi 22-es csapdája írja Az SMS író Ha fogyasztok a környezetet teszem tönkre, Ha nem, akkor egy csomóan ilyen halnak a munkanélküliség miatt Megoldás Ja, hát az szörnyű, hogy igazából nincsen megoldás, hát most látjuk rosszokba az antiglobalista, vagy globalizáció ellenes tüntetésen, nem tudom, hogy melyik a helyes szó különben, az, hogy... Glo globalizáció kritikus tömeg globalizációk, legyen a, legyen a harmadik alternatíva, ott, ott látjuk, hogy, hogy alapvetően valódi alternatívája ezeknek a globál kritikus mozgalmaknak nincsen, tehát körülbelül annyi az alternatív, hogy, hogy nem szeretjük, nem bírjuk ezt a rendszert, szörnyű úgy, ahogy van, gyorsan gyújtsunk fel egy McDonald's-ot, neki a rohamrendőröknek, tehát, tehát, nagyon itt, nincs, így, egy nagy, ez itt nagyon különben nincs, ez tényleg valóban a 22-es csapdája, mert... Javaslom neked, hogy olvassál a Erzsébetet, például, ő ő rendszeresen jelentett meg cikkeket, például a Névszabadságban olvastam legutóbb egy kettő oldalas írását arról, hogy milyen alternatívák vannak, és hogy az új szocializmus, amiről ő beszél, aminek semmi köze nincsen a marxizmus-leninizmushoz, csak még mielőtt bárki félre érteni. Szóval, hogy az, a, az, a, az a fajta baloldaliság, amit ő szorgalmaz, az, az milyen alternatívákat ki, képes kínálni a világnak a jellegi helyzetben. Tehát azért vannak alternatívák. Tehát szó nincsen arról, hogy nincsenek alternatívák. De de már, a mind, mind, mind, mindig, én ezekről az esetekről mindig csak azt hallom, hogy vannak. El kell olvasnod Roger szorembeknek a könyvét, a, a visszatérő természetet, és, és, és akkor, és akkor láthatod, hogy ja, van alternatívák. Val, valójában valójában nincsen. Elég a... lenne aláírni a, ká a károsanyag kibocsájt a korlátozásáról szóló nemzetközi egyezmény. Az a legnagyobb kamód. Elég lenne aláírni, Kína nem fogja aláírni, India nem fogja aláírni, ha alá is írják, nincs ninc olyan bürokrácia abban az országban, amelyik betartaná ezt az, az, az egyezményt. És, és, akkor, és, és akkor nem érdemes ezek ellen a konglomerátumok ellen tüntetni. Azt mondod, hogyha nem írja alá. Tehát te azt mondod, így megmondod a vállad, és azt mondja, hogy nem írja alá, hogy se írja alá. És ha nem írja alá, akkor nem. Nem, ne tüntesse kellene. De igen, pontosan ez az útja módja, ki kell kényszeríteni, hogy aláírják. Egyre nagyobb tömegek fognak az utcára menni, majd, hogyha savasak lesznek az esők, akkor majd még több ember megy az utcára, akkor majd ez a globalizáció tömeg, kritikus tömeg fel fog duzzadni. Nem attól fog felduzzadni, hogy olyan menő, olyan lazad dolog tüntetni ezek ellen, attól fog felduzzadni, hogy az embereknek a szutávon nyilvánvalóvá válik, hogy nincs más választásuk, mint hogy kikényszerítsék azt, hogy az életüket befolyásoló döntések azok ne kifejezetten a profit felhalmozás érdekében szülessenek. <gül> de jó, de azért teljesen, tehát hogy ez a káros agyak kibocsájtás, lehet ezt persze csökkenteni, lehet azt mondani, hogy milyen jól hangzik, hogyha aláírjuk ki otót, de valójában, miről szól a helyzet? Arról szól a helyzet, hogy van egy hihetetlen áruigény nyugaton, és van egy nagyon erős felzárkozási igény keleten. Kelet érte nem szerűen ezért iparosít, nyugat meg megveszi a, ezeket a termékeket. Ez, ebből a körből nem, nem tudsz úgy hitörni, hogy azt mondod, hogy írjuk alá a kiotói egyezményt, mert egész egyszerűen ezek a, mert Kína, mert India, azt termelni fog, be akarja hozni azt a hatalmas hátrányt, amiben ami pillanatnyilag van, mondjuk az Egyesült Államokhoz képest. Szeretnének ott is az emberek egy autót. Hm. És, és, és hogyha Kínában csak azt, azt olvastam, hogyha Kínában ugyanannyi lenne az autó egyfőre jutóan, és ugyanannyi benzint égetnének el, mint például az Egyesült Államokba, akkor a világolajkészlete 5 vagy 6 éven belül ki merülne, ehhez hozzájárul az is, hogy Amerikában mennyit fogyasztanak az autók, hogy milyen fogyasztásúak az autók Amerikában. Amerika a hatalmas olajmilliárdosok öntudatával választja meg az autóknak a fogyasztását, meg úgy általában az autóknak a károsanyag kibocsátását. Tehát, hogy ez is egy szempont, ez is egy szemlélet, Hogyha megnézed azokat az autókat, összeveted mondjuk a japán autókkal, vagy összeveted mondjuk az Európában készülő autókkal, vagy az Európában készülő, vagy Japánban készülő autókat összeveted a hibridüzemű autókkal, vagy a hibridüzemű autókat összeveted a folyékony hidrogénüzemű autókkal. Vannak alternatív megoldások, tehát nem lehet azt mondani. persze Csak, csak, ezek, csak ezek baromi, jó, nézed, no, Egy jó, egyet, egyetlen, lehetőség, hát egyetlen lehetőség az, hogy a technológia, a technika az megtalálja a a kilépőt ebből a borzalmas csapdahelyzetből, amiben van az emberiség soha soha nem lesz képes azt mondani, hiába van bármekkora tömeg, hiába van bármekkora tüntetés, nem, nem fog tudni az emberi önzés és az emberi kapzsiság ellenében bármit is hosszú távon elérni, mert nem lehet vannak pillanatok, vannak emelkedett napok, hónapok esetleg, amikor az ember vagy az emberiség képes félretenni a pillanatnyi önzését és a pillanatnyi kapzsiságát, hosszú távon ez nem működik ez nagyjából több ezer év történelme bizonyítja. Ennek köszönhetően tényleg csak a technológiától lehet várni a, a, a változtatás, de az biztos, hogy az nem ne, Robert Ludlumnak a nem tudom én milyen globalizációkritikus regényében fog az megszületni, hanem előbb-utóbb találkozni fogunk vele a különböző üzleteknek a polcai Primitív ez az ironizálás, esetleg el is lehetne olvasni ezeket a könyveket. De, olyan, de én olvastam ja. millió ilyen globalizációkritikus könyvet. Ja, Nevetséges, nincs, nincs, nincs valós alternatívát. Ja, ja. A, a, abba az legkényelmesebb, a legkényelmesebb, a az, az nem a saját fogyasztásunkat, hogy ezzel teremtjük munkahelyeket <gül> keleten. Hogy ezeknek a keleti gyerekeknek ezeknek kenyeret adunk a szájukba azzal, hogy éppen nem tudom én... A... Mi, nem, mi nem adunk kenyeret a szájukba. Ők, akarn, ők akarnak kocsikat, ők akarnak Playstation-t, és ezért termelnek, ezért ők is belépnek a globális piacra, és elkezdenek termelni, és, és azt eladják nekünk, mi nekünk meg erre van igényünk, mert a marketing ezt megteremti. Na, hát erről van szó. De ebből hogyan lépsz ki? Hát, mondjuk, oda... mondjuk úgy lépsz ki, hogy, hogy nem a marketing által determináltnak tekinted a saját tudatodat. Hogy, hogy el, elsajátítasz. De, de könyörgöm, de, de most sajátítasz egy másik szemléletmódot amely, ne, amelynek a jegyében te magad nem a reklámok kiszolgáltatottjaként ö, ö, mentális hullaként, vagy hogy fogalmazzak gyakorlatilag ilyen lebutított szerencsétlen hülyeként ö, viselkedsz, amikor fogyasztasz tehát nem a, nem a, nem a, nem a tudat alatt a plántált beidegződésekre hallgatsz, nem hipnózisban élsz és fogyasztasz, hanem elsajátítasz egy tudatosságot Hát, hát azért az, az, az, az mondom, mi... hogy ez elvárható olyan emberektől, akiknek a torkukon van a kés, hát a torkunkon van a kés, és nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy a saját kezünkben van ez a kés, és hogy éppen nyiszatoljuk vele a gégénket de most már te is ott tartasz, hogy alapvetően a megoldás, tehát eddig azt mondta, hogy millió alternatív van. Alapvető megoldás mégis az, hogyha az emberek tudatát így egyik napról a másikra a fogtündér azt kicseréli. Belép a szobájukba, és elviszi, elviszi a régi tudatot, és belakja az ja, újat. Mondjuk úgy, hogy államilag a marketinget korlátozni. Mondjuk úgy, hogy államilag ezeknek a multinacionális tőkés cégeknek az omnipotenciáját megszüntetni. Mondjuk azt, hogy államilag ezeknek a cégeknek bizonyos felelősség bizonyos felelősséget rendelni a rohadt nagy tevékenységi köreik mellé. Ez jelenleg nem valósul meg. Államilag állami beavatkozás, mert az államot mégiscsak mi tartjuk a kezünkben. Az állam mégiscsak tőlünk függ. A multicégek nem tőlünk fügnek. A multicégeknek egyetlen egy szempontjuk van, kizárólag a tőkefelhalmozás. Hogyha mi átadjuk a föld feletti rendelkezésnek a jogát a multicégeknek, akkor kész, akkor kampó, akkor el lehet minket felejteni. Hogyha az állam beavatkozik, igenis belép a piacra. És nem, nem, de ez egy hipnózis, ez egy kábulat, hogy majd a piac önvezérlő mechanizmusai, majd az üzlet, üzletnek a spirituális intelligenciai, ez valójában egy vallás. Ez egy vallás, amelyik azt gondolja, hogy a piac az valójában egy isten. Egy isten, egy hatalmas istenség, amelyik ösztönösen úgy rendezi a dolgokat, hogy azok rendben legyenek. Mi a magyarázat? Mi a, a, a multinacionális tőkének a válasza a globális kihívásokra, például a globális felmelegedésre? Technológia, majd a technológia, az ember omnipotenciája, a piac önvezérlő mechanizmusai, azok majd elvezetnek minket oda, hogy ezt a problémát is megoldjuk, hogy ezt a kihívást is legyőzzük. Mert hogy eddig mindig sikerült. Ehhez pedig mi szükséges? Újabb és újabb tőkebevonás, újabb és újabb tőkelmelés, újabb és újabb <gül> erdők kivágása, újabb és újabb gyárak építése, újabb és újabb autópályák építése, újabb és újabb háborúk, amelyeknek a révén olajat lehet felhalmozni. Ugye ez szükséges hozzá? Tehát, mi a válaszunk a globális felmelegedésre? Az, hogy növeljük, hogy, hogy, hogy újra a lovak közé csapunk, hogy újra olajat öntünk a tűzre. Olaj a tűzre. ez mennyire szép kép, és mennyire igaz. Halló, halló! Hello, Sziasztok, Zsolt vagyok. Hello, Zsolt. Na hát a, nem hiszem, hogy a technológia valaha ezt képes megoldani, főleg mivel egy, egyfajta technológia okozhat az egész valitást, ami itt történt. Na, hát ez az. És, és én, én biztos vagyok benne, hogy csak valamiféle paradigmaváltás képes ezt visszafordítani, de én úgy gondolom, hogy még egyelőre. A, a szívás fázisban vagyunk ebben a négy ütemben, aztán majd ez fog sűrűsödni, és a végképp tele lesz a hócipeje mindenkinek, akkor gyújtunk, és utána kipufogunk, és lehet, hogy az égés termékekkel együtt, ugye, hogy van így civilizáció szinten, távozunk is. A alternatívának meg, meg, hát ne felejtsük el, hogy a 20. században azért volt, -e, volt egy olyan próbálkozás, ami alternatíva lehetett volna. Tehát ez a Peace and Love, ez nem csak a rackenroll és a drogról szólt, hanem ott, ott, mintha valami motorgott volna, de hát ez persze se, marhára nem tetszett a, a múltiknak, és nem tetszett a pénzes zsákon pörfékelő úri embereknek, úgyhogy ez szépen el lehet a csirájába, de. A hippimozalomról beszélsz? Így van. Ah, uh, jaj, a szívemből beszélsz ember. Na én pontosan ugyanígy gondolom egyébként. Az egész, az egész hippi mozgalom mára teljesen kiletüresítve, és semmi másra nem emlékeznek az emberek, mert semmi más nem vetődik fel az embereknek a tudatában, hogyha a hippikről van szó, mint arról, hogy füvesztek, meg elesdésztek, meg mesztelenül táncoltak, meg dugtak, egymás hegyi hátán hevertek a, a centrálparkban. Hát soha olyan jó tudatszinten nem volt az emberiség az elmúlt X száz mint akkor. Száz százalékig egyetértek veled. Hát Ez nem véletlenül csinálják, ezt el kell felejteni az emberekkel, abban a pillanatban, hogy az el van felejtetve, abban a pillanatban már el lehet vele hitetni, hogy neki akkor jó, hogyha minden nap másféle üdítőt hiszik. Ennyi? Hát ha, ha a materiális nyomorba akarják visszanyomni az embereket, akkor ez nem, nem egy jó dolog. Tehát nem elengéberget kell olvasniuk. hanem mit tudom én a nem mondok újságtevet Ö, mondjál, egyet. mondjál Na, egyet. Tudom, egy egyet. Most magazin. Na, hát ez uh, tessék. És nem, nem, a, nem, nem, nem összeülünk este a tábor és tudom, hogy ez ilyen idealista a felhang egy kicsit, hanem nézzük a győzzékes volt. Hát ez az alternatíva. Tehát két alternatíva ahol nincs más. Köszönjük a szépen. Hát a japánok most akarják begyomni a tengervíz alá ugye az, a széndiokszidot, monoxidot, X.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 Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg. SMS-ek. Duplázd meg a jövedelmed, javasolja az SMS író. Egy, dobt ki a tévét, kettő, csak azt vedd meg, amire valóban szükséged van. Másik SMS író írja. A technológia nem old meg semmit, és az olajlobbi által elfojtott elektromos autók, a szél, víz, napenergia... Letni Jó! Fel, az SMS író. Csak ő veled egyet, várja? Azt írja, hogy a technológia nem old meg semmit. Jaj, az, az kérdés, az kérdés. Az kérdések. Kérdések. Én, fog, én, én, én én én artikuláltam rosszul a dolgot. Tehát, hogy arról beszél, hogy igenis a technológia, mint például alternatív energiaforrásoknak a, a behozatala rendszerbe, az mennyire jó. De de, de de tényleg azt kell látni különben a globalizáció kritikus szervezetekkel kapcsolatban, hogy egyrészt, amiket például te is elmondtál, hogy, hogy káros anyagkibocsájtás, stb. Ugye most pont a G8-ak pont erről tárgyalnak, ezek az antiglop szervezetek meg, meg azt mondják, hogy nem, nem, nem nekik tárgyalniuk, hiszen ők maguk a probléma, is, hogy ez nem megoldás. A másik lehetőség, amiről te, szintén te beszéltél, ezek a hibrid autók, amik, amik azt jelentik, hogy egy technológiai forradalomnak kell megtörténnie, hogy az ipari forradalomból átvezesse, és az ezzel járó bo borzalmas létkörülményekből, meg borzalmas bolygó állapotból átvezesse az emberiséget valami újba valami jobba, és akkor van a harmadik uh, alternatíva, hogy 5 milliárd embernek a tudatát uh, uh, valahogy transformáljuk át Greenpeace, uh, Greenpeace aktivistává, ami, ami meg egy végtelen naivitás, és, uh, és alapvetően egy teljesen irreális dolog. Csak nézzük meg, hogy azokban az országokban, ahol tényleg nagyon komoly lobby ereje van a, uh, a zöld mozgalmaknak, uh, mondjuk Németország, Ausztria, hány százalékos pártok a zöld pártok? Milyen társadalmi támogatottság tudnak megszerezni, úgyhogy 30-40 évvel vannak jelen a közéletben, ahol uh nem, nem mosolyogják meg, nem nevetik ki ezeket a véleményeket, hanem ezek normálisan rendesen tudnak artikulálódni. A társadalom 4-5-6-7 százaléka. Körülbelül ennyi. Körülbelül ennyi az a bázis, amelyiknek fontos a, a Nyugat-Európában az, hogy, hogy, hogy ez a zöld gondolat ez megerősödjön. Ehhez képest meg nem csak Nyugat-Európáról beszélünk, hanem az egész világról, és, és vélhetően Afrikába, vélhetően Ázsiába, ahol, ahol egészen más típusú problémák vannak, és az életszínvonal jóval alacsonyabb, sokkal nehezebb az embereknek akár a 6%-át is meggyőzni arról, hogy fogják vissza a fogyasztásukat, hogy nekik továbbra is járjanak kerékpáron, meg riksán, és ne legyenek autóik, mert, mert egész egyszerűen úgy gondolják, hogy igazságtalan a jelenlegi helyzet, és ez nekik is jár, és, és ezt valahol el kell fogadni ennek az, iga, az igazságtalmát. A, logi a logikája a multinacionális tőkének az nem kompatibilis ezzel, ezekkel a, ezekkel a vágyainkkal hogy, tehát addig, amíg a multinacionális tőke logikája érvényesül, addig hiába vagyunk tisztában azzal, hogy a hibrid üzemű autó kevésbé szennyezi a környezetet, vagy a folyékony hidrogén üzemű autó kevésbé szennyezi a környezetet, mert addig, amíg az olajból származó ö, égés termékeknek az elégetése az nagyobb profitot hajt föl nekik, addig, amíg az, abban van nekik nagyobb pénz, addig azt fogják működtetni, addig azt fogják hajtani. Tehát így, addig, amíg ez a szemlélet nem változik, meg addig, amíg a multinacionális nagy tőkének a kezéből nem ragadja ki az emberiség ezt a tébolyult ezt a hisztérikus haláltáncot, ami zajlik körülöttünk, addig nincsen remény. Ittíja, ittíja, ittíja de, de, de az, az, az a az szörnyű, jó de, de nem, de ez a szörnyű, hogy a multinacionális tőke logikáját most te komolyan gondolod, hogy a hibrid autók mögött, te komolyan gondolod, hogy az elektromos autók mögött, az, azok mögött kis, három-négy fős családi vállalkozások vannak, akik szembe mennek a nagy multinacionális tőke, ugyanúgy, csinálják, nem, csak hadd mondjam végig, de én nem teszek, hogy... Látsz, látsz, látsz hibrid autókat? Látsz hibrid autókat? Hogy nem? Látsz, látsz hidrok, Robi, az az utakon? hidrók, irüzelmű autókat? ezeket fejlesztik, ezeket fejlesztik, ezek kísérleti stádiumban vannak. Stádiúba. Most például Kaliforniában, Kaliforniában Kaliforniába. egy-két évvel ezelőtt született meg az a döntés, hogy Kalifornia leghosszabb autópályáját végig tele fogják rakni olyan elektromos töltő kutakkal, amik a különböző elektromos autóknak segít, segít, segítik újra tölteni. Tehát, hogy Amerikában kifejezett terv van arra, hogy egy 10-15 éven belül az elektromos autó az át fogja venni, vagy legalábbis egy nagyon jelentős szereplő lesz az olajüzemű autó mellett. És, és ezek, mögött, ezek mögött ugyanúgy a multinacionális tőkének a gonosz ördögi logikája van, a multinacionális tőke gonoszsága, ördögi, sátáni volt a... Sejlik fel akkor, amikor látjuk ezeket a hibrid autókat. Az, hogy te egyáltalán ezekről a hibrid autókról tudsz gondolkodni, ez annak köszönhető, hogy ezek a gonosz multinacionális pénzelzsákok, ezek milliárdokat miért ölnek a, ennek a fejlesztésébe. Miért arról beszélünk, hogy én erről tudok gondolkodni, miért nem arról beszélünk, hogy közlekednek az útjainkon? Miért nem közlekednek? Azért nem közlekednek, mert ezek a tervek, ezek elfekszenek bizonyos gyáraknak, bizonyos cégeknek, autógyártó cégeknek, a tervező jófiaknak. Ez szesküvéssel, mire igen, tehát hogy, hogy az történik. A... Tisztere, amíg van olaj, amíg van elég olaj, és addig amíg a futószalagokról ö, egymás után gurulnak le azok az autók amelyeken megfelelő profit van, amivel maximalizálni lehet, addig egy drágább technológia, addig egy kevésbé kifizetődő technológia, hiába tudatos. Hiába a környezetbarát, nem lesz kifizetődő, és az egy dollár profit elmaradás az mindig elsőrendű lesz a multinacionális cég számára. Ez a lényeg. Ha kifizetődő lenne, már réges régen ilyen autókkal közlekednénk. Nem ilyen autókkal közlekedünk, ez nem összeesküvés elmélet, ez halál nyilván, figyelj, itt írja az SMS író. Az ókorban is ismerték már a gőz erejét, de nem fejlődött ez a tudás, mert voltak rabszolgák. Most is hamar kiválthatnánk a benzinüzemet, de van olyan érdek, ami ezt nem engedi. Pontosan ez a helyzet. Pontosan ugyanez a helyzet. Jó. Volt egy csomó ország, ahol meg nem volt rabszolgaság, például Egyiptom, és ott se valahogy a gőzgépek ott se jelentek meg, a, pi, a piramisokban nem találtunk gőzgépeket, pedig ott hát jó volt rabszolgaság, de házi rabszolgaság volt, minimális mennyiségű rabsz, rab, rabszolga volt mondjuk az ókori Egyiptomban. De... de, de. De, de most komoly, komolyan azt gondoljuk, hogy, hogy a hibrid autók azért nincsenek jelen, mert van egy nagy globális összeesküvés a hibrid autóknak, azért, azért nincsenek jelen, mert pillanatnyilag a hibrid autóknak az előállítása a szóval a és üzemeltetése az, az ne, nem, nem kellően gazdaságos de hát, már... a cégeknek, amelyek amúgy is, a föld a de, nagy része fölött rendelkeznek, nekik nem gazdagság. Ezért szarnak a földre. De évért szarnak a bolygóra. De évről évre, de évről évre egyre jobb mutatókat produkálnak, és... és és mondom, Zséget ezért ne volt, ne és, ne ez, és ezért volt, és ez, ezért mondtam egy konkrét példát Kaliforniára. Nem úgy megy ez, Robert, hogy egyik napról a másikra egyszer csak átáll az emberiség a benzinautóról az elektromos autóra. Ez úgy megy, hogy van egy hosszú átmeneti Há, időszak. Először, először például meg kell, hogy jelenjen mondjuk Kaliforniába ez az autópálya. Hát, autópálya az kutakkal, nem hogyha, nem le, hogyha lesznek, lesz autópálya, lesznek rajta ö, kutak, ahol az elektromos autókat újra lehet tölteni, utána értelemszerűen már a fogy fogyasztói, vásárlói igény lesz arra, hogy megvegyék ezeket az autókat, és amikor látszik, hogy ez egy sikeres modell, látszik, hogy ez egy sikeres kísérlet és működik, abban a pillanatban valószínűleg Amerika, Európa, Ázsia millió részén no, fog megjelenni. De -e? Világos, de mit szólnál ahhoz András, hogyha mondjuk a te gyermeked lázas beteg lenne. Mondjuk 42 fokos láza lenne, és bevinnéd a kórházba, és azt mondanák neked, hogy nyugodjál meg, minden rendben lesz. És akkor mondod, hogy hát kezelik, hát kapott valami, valami injekciót, vagy valami gyógyszert, hogy lemenjen a láza, vagy olyan. És akkor mondanák neked, hogy nyugodjál meg. Ez egy lassú folyamat. tehát először is meg kell figyelni a beteget, Először is meg kell... De nem, nem megy egyik percről a másikra. Értse meg! Na most ez... Aki az, a szülő, te, te, ezt megérti, az a szülő, amelyik ezt megérti, az nem tanúsít felelősséget a saját gyereke iránt. Az az ember, aki az ilyen gagyi Multinacionális cégpropagandának felül, az igazából szarik a föld jövőjére, valójában semmi másra nincs szüksége, mint hogy ezt a problémát halogathassa, görgethesse maga előtt. Biztos vagy abban, hogy a földnek a helyzete olyan, hogy megengedje ezt a szemléletet, amiről beszélsz, ami egyébként szerintem amúgy is egy hazugság, de még ha igaz is lenne ezt a szemléletet, hogy hát ez egy lassú folyamat, hát ez először is. Obezed, hogy a példádnál maradjunk, hogy a példádnál maradjunk, hogyha az influenzás gyerekemet beviszem a kórházba, akkor nem fog elkezdeni üvöltözni az orvossal, hogy most és mindjárt operálja meg. Mert nem biztos, hogy op operációval lehet azt a gyereket kezelni. Lehet, lehet, hogy tényleg egy lassú folyamat, amíg az antibiotikumok és a különböző, és a vizsgálatok és a diagnosztika az eredmény talál és utána a gyógyszerek hatnak. Ez elképzelhető. Aha. És hogyha a gyerekedet, mondjuk egy orvos, mondjuk konkrétan egy orvos, valaki, aki orvosként praktizál, fertőzte volna meg egy súlyos betegséggel, akkor hozzávinné gyógyulni? Ha? Hozzávin <gül> ő lenne az, akit megbíznál azzal, hogy meggyógyítsa a gyerekedet, és ha ő azt mondaná, hogy nyugalom, nyugalom. J de nyugalom, nyugalom, nyugalom. Jó, mond... Egy kicsit fertőzzük a gyereket, de csak azért, mert ezzel időt nyerünk, hogy kifejlesszük a csoda amelynek révén a te gyereked meggyógyul majd, úgyhogy csak nyugodjál meg. És nem, nem emlékeznél arra, hogy nem olyan régen még ez a figura, a, ez a figura fertőzte meg a gyerekemet csak... azzal a betegséggel, amiből most majd kigyógyult, de nem, hát én bízom hogy az, az a, a szörnyű... doktor azt tudja. Jó, csak az a szörnyauizmus abban, Mondasz, hogy, hogy, hogy, hogy ezt a globális tőkét, ez, ez a globális tők, a globális nagyvállalatok, az, az, az meg lehet személyesíteni egy arcba egy nagyon-nagyon gonosz hát ugyanazok az, el, az, hát ugyanazok az autógyárak mondják azt, hogy már fejlesztés alatt állnak ezek a hibridüte üzemű autók, de. már fejlesztés alatt állnak az elektromos autók, már fejlesztés alatt állnak a folyékony hidrogén üzemű autók, amely autógyárak folyamatosan gyártják azokat az autókat, amelyek hozzájárultak a Föld azon állapotához, amely most már fenntarthatatlan, hozzá, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a Föld olyan krízisbe kerüljön, oké. Akkor egy személyes Én kérdés. Az akkor, az az kérdés. Az akkor egy személyes az kérdés. Az Jó, hogyha, hogyha, hogyha, az autó, hogyha az autó a di di direkt felelős az egész katasztrófának, ami különben nincsen így, mert az autó az, az, az mondjuk a hűerőművek mellett például az egyik oka, de a hűerőműveket mondjuk a, a színerőműveket nyugodtan ide lehetne sorolni, és azt gondolom, hogy mondjuk nem egy irreális dolog, hogy az ember mondjuk fűtsön télen vagy, vagy elektromossággal tévét nézzen, haját szárítson. Csak kérdezem, te, te azt látod, hogy az autók ilyen, ilyen végtelenül gonosz, hát mit mondjuk, mondjuk ki a sátánnak az eszközei. Te ezt látod. Miért nem lakod, lakod le az autódat? Miért nem mondod azt, hogy te lelakod az autódat, te nem, fo nem, nem fogsz járni dolgozni, mert tudom, hogy akkor nem... Kérdés a Igen? Te. Itt lennél most, hogyha én nem autóval járnék, és nem hoztalak volna Robi, ide téged? Robi, Te itt lennél? Mária, Te itt Mária. lennél fönt a hármas határhegyen, hogyha én nem autóval szállítom föl ide a segget? De, de nem. nem lennél itt. Nem lennél itt, nem lenne kivel Mária. beszélgetni arról, hogy autó vagy nem autó. Mária. De ez nem csak rád vonatkozik. Ennek a műsornak számos szereplője, mondjuk a, ebben a műsorban szereplőknek a 75%-a nem lenne itt, hogyha nem lenne autó, mert nem kutya volna föl ide, ide a hármas határhelyre, pusztán azért, hogy ebben a műsorban elmondja. A de, de, de pont erről van szó, hogy az autó, az autó, amit te a sátán eszközének állítasz be, az autó az eszköz arra, például, hogy emberek dolgozni tudjanak, hogy az emberek termeljenek, hogy az emberek például élelmiszer tudjanak egyik városból a másik városba szállítani. Aha. Például eszköze annak, annak, hogy te dolgozni tudjál. El lehet mondani, hogy az autó mi rossz, milyen rosszak ezek a nagy cégek, de az, az igazság, hogy. Ez Ezekről a termékekről nem lehet lemondani, mert egész egyszerűen ö, félthetjük, félthetjük, motok, félthetjük a mondom. földet, félthetjük a földet, de arról beszélsz, nem, hát félthetjük a beszélek, földet. Arról beszélek, hogy ugyanazok a gyárak, amelyek a benzínüzemű autókat gyártják, azok a gyárak lassítják, vagy szerinted fejlesztik nagy ütemben dinamikusan ezeknek a hibridüzemű autóknak a, a, a terveit én meg azt mondom, hogy tudod mit lehetséges, és lehetséges, hogy egyszer majd ki fogják cserélni ezeket a, a benzinüzemű autókat hibridüzemű autókra, vagy folyékony hidrogénnal működő autókra de addig nem, amíg egyetlen csepola is van a földben, és addig nem, amíg nekik egyetlen dollárral több is jut, hogyha benzinüzeműt gyártanak, mint hogyha hibridüzeműt gyártanak, vagy mint hogyha elektromosat gyártanak. Ezt állítom. Azt állítom, hogy az ökológiai szempontok soha nem lesznek meghatározóak addig, amíg a profit felhalmozásnak a szempontjai nem érvényesülnek százszázalékosan. Hogyha te kínálsz egy multinacionális cégnek egy olyan portfóliót, hogy százszázal, tehát megtarthatja a profitjának a százszázalékát, sőt, dinamikusan növeled a profitját olyan mértékben, amilyen mértékben az előző öt évben emelkedett, és ez, és emellett pedig kivonod a, a benzínüzemű autókat, akkor ő arra lehet, hogy azt fogja mondani, hogy igen. De hogyha ez neki egyetlen dollár profitálmaradást is jelent. Hogyha ő, ebbe, hogyha vagy nem is profitál, relatív profitálmaradást, ez azt jelenti, hogy az előző évek dinamikus emel, növe, növekedését nem tudja fenntartani, hanem csak annál kevésbé tud növekedni, érted? Tehát ha már csak ezt is jelenti, soha nem fog átállni rá, mert egyszerűen ez a cég logikája. Ezért kell az államnak megjelenni a rendszerben. Ezért kell az amit ugye mi az, az állami jelen van a rendszerben az állam, az állam például adó, állam rendszer, adót, adót a, a, a rak a, a most arról szól, hogy az állam kivonul a rendszerből egyre nagyobb erőkkel ne, nem, nem, nem, nem erről szól hát az, nem állam, az állam, az állam az így, mondom, Kalifornia példája egy republikánus kormányzóval egyedül a világon ott teremtődik meg az, hogy egy egész autópálya tele lesz villanykutakkal, nem tudom, hogy hogyan nevezik ezt, vagy elektromos kutakkal nem tudom, hogy mi a neve, mi történik az történik, hogy az állam hatalmas összegeket, dollármilliárdokat vélhetően, vagy legalábbis dollár százmilliókat fordít arra, hogy meglegyenek azok a körülmények, hogy ezek a nagy autógyárak át tudjanak úgy állni, hogy, hogy e közben meg ne, ne kelljen profit veszteséget, mert olyan, könny, olyan szépen hangzik azt mondanod, hogy, hogy Jajjék be már ezek a nagy multinacionális cégek, a, a, profit a, az a profit elvesztését nagyon jól hangzik. Csak, csak azért gondolják bele, Még hogyha csökken. Tökéletesen elképzelhetetlen. Hát a multinacionális cég nem fogja benyalni. Pont ez a lényeg, ezért de kell a számítás. De miért nem? De készet, azért, azért, azért, azért, mert azért kell azért kell az mert kell az határozni azt, hogy milyen mértékben lehet a továbbiakban a földet terhelni. És aki az a multinacionális cég, amelyik ezt a mértéket átlépi, azt a multinacionális céget föloszla. Atni. Mert hogyha egy ember elkövet. Uramisten, de, de most mi? miről beszélsz? Hú, hát az, nem az állam. Az, állam, mert az hogy embereket börtönbe zárni, meg embereket börtönbe zárni. társadalmi vind, de, az de az büntetés nem halálbüntetés, de egy múlti. De, de az állam szabályozza. Az állam szabályozza. Most te olyan dolgokról beszélsz, látod, hogy az állam éve eszeket éve látod, szabályozza, hogy módon szabályozza. Azt látod a Földnek a helyzetén, hogy megfelelő módon szabályozza? Figyelj, nézed, a fő. Látod, látod? nyugat-európában, nyugat-európában mennyi károsanyag kibocsátás van. Ki alapvetően a probléma, az elsőrendű probléma az a feltörekvő világgal van, Indiával, Kínával, mert, mert ők be akarnak hozni el, egy. Elsősorban me, kín, Kínával megyünk. Első, elsősorban Kínával az különben. Az Amerikai Egyesült Államok az lehet, hogy a legnagyobb szennyező a világon, lehet, hogy a második legnagyobb szennyező, de, de azt tudja, hogy az elmúlt két hónapban, ha a Kína megelőzte is, két hónapja előzte meg. Tehát két hónapja lett a Kína a legnagyobb szennyező. Tehát ilyen három hónappal ezelőtt Nizet. még az USA volt a legnagyobb szennyező. És akkor te arról beszélsz, hogy a legnagyobb probléma Amerikában folyamatosan, a... Amerikába folyamatosan szorul, szorulnak vissza a, a nagy fogyasztású autók, egyre több a kis fogyasztású autó. A, de ez a piacnak a válasza. Tehát no. a piacnak a válasza, mert, mert emelkedik a benzinár, kiszámíthatatlan, hogy mennyibe kerül az olaj. Értelemszerűen, amíg nagy volt a bőség ebből a termékből, addig voltak ezek a hatalmas nagyfogyasztású gyigpek. Ma az átlag amerikai az nem feltétlenül ezeket a ö, ro robosztus benzinfaló, mit tudom én, 10-15 litereket evő, 100 km 10-15 litereket fogyasztó autókat vásárol, hanem sokkal inkább a kisfogyasztásúakat. Most történik meg az, hogy Amerikában ma már nem a Ford a legnagy Eladó, hanem a japánok talán a Honda vagy a Suzuki, az beelőzte valamelyik hát. csoport, az beelőzte őket már többet értékesítenek Amerikán belül is, mert az amerikai fogyasztóknak is az az igénye, hogy nem akarják kiszolgáltatni magukat az állandóan változó, hektikusan változó, és folyamatosan dráguló benzi benzináraknak. És amennyire lehet próbálnak kisebb fogyasztású autókat vásárolni, a piacnak is van válasza erre. Csak, csak ezeket a válaszokat, ha, ha, ezeket ha a ha válaszokat piasz? meg kell várni. Hát igen, ezeket hát. meg kell Kérdés, hogy a föld tud-e várni. Tehát, ha mi azt mondjuk, hogy tud, akkor tud, kurva föld. Majd vár! Bassza meg! Ugye? <síns> <síns> Néhány SMS. Kiforgatod a szavakat, Robi? Ne hasonlítsad a gyereket a hibrid autókhoz. De én nem a gyereket nem a hibrid autókhoz hasonlítottam, hanem a földhöz. A földhaldoklik, nem a hibrid autó. Szarok én a hibrid autóra. A hibrid autó az a, az a szérum lenne, amit be kéne adni a doktornak, a gyereknek, hogy a gyerek meggyógyuljon, mondjuk, vagy a kezelés egyik eleme, egyik apró eleme lenne. Ugh, és itt fölvetnek nekünk egy nagyon-nagyon fontos, legalábbis érdekes jelenséget, pedig a forma egyben szereplő Honda csapatot, amely nem hirdet, hanem a matrica, ami az autóra került, az, egy, az a földbolygónak a képe. És ezzel is a környezet próbálja meg a Honda felhívni a figyelmet. Jó, hát. Erről mi a véleményed? Nem rohadt cinikus? Nem rohadt anul cinikus Ez Ez a hozzáállás? Tehát, hogy most már ők, de mindent kisajátítanak a múltig, tehát most már ők a legnagyobb környezetvédők. Pont egy autógyártó cég. Most már, most már ők a, ők a, ők a legkörnyezett tudatosabbak. De ne legyenek azok, ugye, tehát, hogy a, le, a az, az, az te az lelkednek, azt telik. Ez te, ők legyenek. És egy tömeggyilkos tisztetne az Az a szükség. Az az az, az az az, te mit szólnál, Hogyha Magda Marinkó rendezne egy kampányt, ez, ez lenne a kérdésem, de, rendezne egy széleskörű média kampányt, hogy tiszteld az életet, tiszteld az életszentségét. Egy ismerettségek, hogy ugyan tudsz beszélni, tehát hogy Magda Marin. A legnagyobb ők az egyik legnagyobb felet felelősei a szennyezésnek. Ők a légkör állapotáért az egyik legfőbb felelősek. A, a, az, az az Antógyár. A Honda. A Honda. Ők azok, akik a föld helyzetére hívják fel a mi figyelmünket, a miénket. Ez miért nem, pa, miért nem paralel, miért nem jó hasonlat ehhez Magda Marinkó, aki tömeggyilkos, vagy sorozatgyilkos, és mindeközben pedig szervezne egy kampányot, hogy kampányt, hogy védd az életet. Miért rossz ez az analógia? Magyarázd meg, hogy azon kívül, hogy ilyenkor azt mondod, hogy primitív sötétség, mint egy a másikat. Most magyarázz meg, hogy az analógiám, amit most alkalmaztam, az hol sántit, mely elemében parancsolja, ellenpontosza. De, de, jó, Robi, de... Mondja, hol, miért vagy a primitív és sötét, mondja <gül> Jó, de csak most uh, van, példán töröm a fejemet, hogy hogyan, hogyan lehet neked érzékletesen elmagyarázni azt, hogy ami történt, az, az hogy, hogy az autógyártásnak, hogy az, ilyen, hogy az ipari forra, forradalom felgyorsulásának és ilyen nagyságrendűvé válásának mi lett az eredménye, az, az, az, az szerintem, ugye az ugye a gyártók, a cégek számára sem volt teljesen világos 10-15 éve, vagy akár 5 éve sem. Magda Marinkó, amikor elkövette a gyilkosságait, akkor ő oda ment, pontosan tudta, hogy embert fog ölni, és pontosan tudta, hogy ő ezt a pénzért teszi. Ezek a cégek, ezek a cégeket, tömeggyilkosokkal összehasonlítottak, akár a az t volt. Nem hasonlított, egy sötét. De egy végtelenül sötét, mert ez alapján az analógia alapján, te azt állítod, hogy ezek a cégek Azért, azért gyártják a kocsikat, hogy az embereket meggyilkolják, hogy az embereket érgezzék. Magda, Magda, Magda se öt szélúan gyilkolta azokat az embereket, ő azért pénzt kapott. Tehogy is, pénzért csinálta. A Honda is pénzért csinálja. Hibátlan van, az analógián, ne haragudja. Magda nem szenvedélyből ölt. Magda Marinkó pénzért ölt, neki az egy járulékos mellékes jó. körülmény volt, hogy emberek meghalnak. Pontosan úgy, ahogy a Hondának egy járulékos mellékes körülmény, hogy a föld az lakhatatlanná válik. Miért nem jó az analógia? Magyarázz már meg, vagy magyarázz? Meg a kedves, tisztelt hallgató. Valóban. Terapiásnak köszönhet voltál, meg ma is Gyuri vagyok. Jó, e, kicsit érdekes hallgatni. E, a terapiáshoz is szerettem, amit hozzá amit inkább a maihoz. E, valóban, valóban érdekes az, az hogy te kicsit cinikus, amit a Honda csinál. <gül> Viszont ott van a Honda Insight, ami egy nagyon jó kezdeményezés arra, hogy egy kicsit valóban ezzel a ezzel a matriczával így azonosuljam. De ez nem egy marketing? Tehát ez nem egy olyan marketing, hogy vannak bizonyos fogyasztók, meg autóvásárlók, akik azért adnak erre. Tehát ez egy, ez egy jóféle érv, hogy vegyél honda Hondát, mert ők, ők investálnak ebbe is. Tehát ez is, ez is csak egy marketing érv, vásárolj Hondát. A Honda támogatja a földbolygót. A Honda az ő óvja, gyámolítja a természetet. Hát elmondom azt, hogy... Autok, autók között mozogtam, és mozogok most és összehasonlítva az amerikai nagygyártókkal, amit mondjuk nem lehet összehasonlítani egy japán autót. egy ugyanakkor a Köpsent is japán autó, és most itt akkor maradjunk a Honda-nál, nagyságrendeket több lóerőt hoznak ki, tehát magyarul, magyarul tisztább bégést hoznak ki az autóból, nem jön ki annyi kipufogás, mint egy ugyanakkor a méretű amerikai autóból, és hát hozzá hogy ugyanahoz a lóerőt höz nagyságrendek a egy amerikai autónál. Szóval a Honda az már, már amikor elkezdte készíteni az autóit, már akkor is erre figyelt oda, hogy katalizátor, hogy, hogy, hogy, hogy kicsit finomabban működjenek az autói. Ne füstöljön már az, az autó, és, és ezt, ezt szóval én nem nagyon rögtem rajta, amikor ezt megláttam rajta, mert megértem. Akkor rögtem volna, hogyha egy, hát mondjuk az autó nem nagyon van a formányban, de akkor rögtem volna, hogyha egy, hogy egy motoros gépen lenne ez rajta. Akkor aztán tényleg rögtem volna, és uh, annyi, hogy... Te ez a most, amit a Magda elvállalna azt is, hogy csak megsebesít másokat az vagy esetleg, mm, esetleg, mm, vagy esetleg gyógyít másokat. Mm, most most az most úgy néz ki. Hát valóban, valóban. De, de mondjuk én nem bíznám, de úgy, ahogy... nem bíznám Magdára a gyerekemet, akkor se, hogyha ő lobogtatná a nem tudom én, mi. Magdának, a... Magdának voltak megbízói. Ö, az, uh -huh. az érdekes, hogy mi vagyunk a megbízói ennek a Magdának. mert na ez, na ez mert, egy érdekes felvetés, és teljesen jogos. Mert, mert mi voltunk azok, akik kierőszük voltuk azt, hogy gyorsabban nem szeretnénk jutni valahova. Hát mondjuk mi erőd igazad van, én szomorúan adok igazat neked. Nekünk, nekünk jól lett volna az is, hogy a vízem működik, csak hát hadd döntsék már elők a tudásukra, hogy mivel e, e, alkotják meg azt, amire nekünk szükségünk van. Ők így alkották meg, úgy, ilyen tőva, szóval nem mondhatunk erre semmit. örülök neki, hogy földbolygól szóval rajta mm. Köszönöm, sziasztok. Köszönjük. Hello. Nagyon kvalifikált hozzászólás volt, igazán. Jó, mindegy, én. Ki vagy én... most bukva mi? Hát én koronatilán nagyon ki vagyok akadva, mert, mert azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen de tényleg a le, le, legszörnyebb ilyen maoista, vagy, vagy nem is tudom milyen úszítása a globális tőke, a Honda mint tömeggyilkos ellen, hogy ezeket én... De nem ez annyira inkorrekt a részedről, ne haragudj, amikor az az azt én szokt, én... hogy a Honda mint tömeggyilkos, alkalmaztam egy analógiát, nem vagy te olyan primitív gyerek, hogy ne el Könyörgöm, de az, az egy a analógia, de egy analógia szól valamiről, tehát hogy nem mondjuk azt, hogy ez csak egy analógia. A, viszony, hát, a viszonyt mutatja, a viszonyt. A de könyörgöm, de, de Magda Marinko... Mondtam, hogy ott, bárjá, én azt mondtam, hogy a Hondának a környezetvédő kamp A Honda úgy viszonyul a környezetvédő kampányhoz, mint Magda Marinkó egy az élet szentségét védelmező kampányhoz. Ezt mondtam. Érted? Mm. Ezt mondtam. Tehát a viszonyt, tehát az egyik úgy a másikhoz, mint a harmadik. a negyedikhez. Értve van? Ezt mondtam. Nem azt, hogy a honda tömeggyilkosok egyébként, Szer egyébként. Szerintem szerintem.. Pedig... Egyébként nem erről van szó, mert ha ezt mondtam. Szerintem, hogyha hogy valaki, a... valaki, valaki például, hogyha elhízás ellen küzd valaki mondjuk egy társadalom, mert nagyon sok a kövér ember. És van egy cég, amelyik azt mondja, hogy én olyan élelmiszert állítok elő, amiben van kalória, mert ezt nem lehet lesporolni, hiszen enni azért kell, tehát lesz benne kalória, de kevesebb, de valahogy egészségesebb lesz. Ezek után te így között, hogy na ez olyan, mintha Magda Marinko nem tudom én hogy tehát hogy de én, a én egész egyszerűen. Donáci elő ezzel, arra mondanám ezt. Mert a McDonald's de, de, az de, az de hogyha a McDonald's a emberek többsége annyira elhályasodott, amennyire egy csomó halálot felelős. De. Tehát, hogyha, hogy jönne egyszerűen csak egy, egy kör, egy egy. De könyörgöm, egy de az cég, és ezt mondanám. De azt mondanám, hogy oké, okay, de hogyha a legfőbb felelős ennek a A Honda lesz a legfőbb felelős, a Honda az, amelyik tényleg oh, élen jár de az, de élel, az összes alternatív üzemanyag fejlesztésben. A Honda, amelyik akárcsak a japán autóipar általában hatalma, de tényleg hatalmas lépéseket tettek azért, hogy visszaszorítsák azt a benzinészséget, amit az amerikai autógyártás keltett és csinált de én komolyan nem értem, tehát, hogy itt tényleg csak, csak arról van szó, hogy egész egyszerűen jó érzés belerúgni a multiscience cégekbe, és nem értem, hogy miért miért kell az embereket, miért kell az embereket egy rádióműsor, egy show kedvéért egész egyszerűen ennyire elidegeníteni, és ennyire kiszolgáltató hogy érezik magukat, ennyire kiszolgáltatott a embereket. ezek a cégek szegény Honda, és én kiszolgáltatom az embereket ezek a cégek Valóban a profitért dolgoznak, mint, mint általában az emberek, mindenki szeret a munkájáért, bért kapni. Csak az, az ember más szempontjaik is vannak, a cégeknek meg nincsenek. Ez a különbség. Egy a cégeknek számos más szempontja a van. cégeknek egy is millió szempontja van. Egy, egy ember nem. Egy ember bemegy egy munkahelyre, azon a munkahelyen, hogy ő neki megérje azért a pénzért, azaz annyi óra munka, a számos szemponttól, szemponttól függ. Ott, a, ott van egy légkör azon a munkahelyen, ő azt a munkát szereti vagy nem, vannak munkatársai, van egy csomó erkölcsi aggája egy ember. Embernek. Vannak etikai szempontjai. Egy cég esetében ezek nem működnek. Cégnek etikai működnek. szempontjai. Nem működhetnek. Hogyha egy, cég, hogyha egy cégvezető etikai szempontokat érvényesít a profit felhalmozásnak a rovására, akkor azt a cégvezetőt, a, azt a menedzsert, aki azt a céget vezeti, azt a a tulajdonosok el fogják bocsájtani, mert a tulajdonosok, a részvényesek, azok ellenére... Robert, el, Robert, Robert, akkor, akkor, elég... akkor, akkor, akkor most én fogom felhívni téged a népszerű antiglobirodalom egy remek művére felhívni a figyelmedet, a globalizáció csapdája a könyvnek. A címekörben az szerintem az egyik legértelmesebb a globalizáció kritikus munka, két német a, újságíró a, a két, az egyik legértékesebb, két globalizáció kritikus német újságíró a, írta a könyvet, és az egyik fejezet az kifejezetten arról szól, hogy, hogy vannak bizonyos cégek, amelyeknek a stratégiájukban etikai, erkölcsi szempontokat építettek be, és hogy nem a rövid távú profit maximalizálásban gondolkodnak, hanem abban például, hogy, hogy az emberek jól érezzék magukat a cégnél, mert van rendes betegbiztosításuk. Például abban érdekeltek, hogy olyan termékeket állítsanak elő, ami, ami hosszú távon a cég imidzsét, a cégnek a brandjét erősíti. És ezek a cégek érdekes módon ezt így megállapították, hogy nagyon sok esetben sokkal versenyképesebbek, mint azok a cégek, amelyek rövid távon próbálják a piacot lepusztítani, a különböző... Uh, uh, ezt, uh, látjuk. ezt látjuk? Például ilyen, ilyen, ilyen a azt mondom. hiszem, például, hogyha jól emlékszem, ilyen a Lévis, amelyik nem vitte ki egyetlen uh, összeszerelő üzemét sem Ázsiába, rendesen megfizeti Amerikában a munkásait, van rendes betegbiztosításuk, és... Hatalmas profittal tud működni, mert, mert a cég Brendébe ez ezt ez, ez a gondolkodás. És, és, és, és, és ez a fajta logika, és ez a fajta logika, ez ugyanúgy jelen van a piacon, amikor te azt állítod, hogy, hogy, hogy, hogy a tőke, hogy a tőke az nem ismer erkölcsöt, a tőke az nem ismer se Isten sembe, egész egyszerűen nem igaz, végtelen, undorító hazugság. András, András ez a játék Én Ezt olvastam Mérő Lászlónál. Arról szól, hogy ha mindenki egy valamit csinál, akkor csináld az ellenkezőjét, és az fog neked bejönni. Az neked minden Köz közben fog jönni. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg a Nike, meg az Adidas, meg az összes ilyen nagy multinacionális ruhagyártó az a, az a harmadik világban gyárt, és fillérekért, és az emberi jogokat be nem tartva, vagy megsértve, vagy én nem tudom, a gyerekmunkát alkalmazva, stb. stb. Addig egy lewis mindig meg fogja érni, hogyha egyedül lesz, vagy ha kevesen lesznek, hogy ők ne ezt a stratégiát kövessék, és ez egy érv lesz a is mellett, mert hogy, azt hiszem Amerikában így hívják, hogy azt vásárold, miért? Mert ők nem ö, alkalmaznak gyermekmunkát. hogyha senki nem alkalmazna a gyermekmunkát, akkor mi lenne a az érdeke, hogyan tudna hatékonyan okay. fölhalmozi pro, profitot, úgy, hogy kiviszi a, a, a gyártósorait a, a távol-keletre, mert akkor viszont meg már le tudna faragni a költségekből, és akkor már az lenne a marketing a Levi's mellett, hogy olcsó. Ha, Tehát vagy, a, vagy az olcsó az érv, hogyha minden más ö, minden más mocskos munkával születik, vagy a gazdaságos az érv, hogyha minden más, ö, vagy, vagy pedig a pedig a. a a korrekt, tehát a, a, a korrekt módon gyártott termék az érv. Ja, abban az esetben, ha minden van a gondolatmenet, gondolat az a lényeg. Tehát pont az, az a az gondolat éve gondolat éve meneted, éve. de a gondolatmeneted az például kihagyja azt, hogy mert tényleg beszéljünk egy kicsit, csak például a gondolatmenetet kihagyja, hogy vannak bizonyos cégek, akik tisztességesek a saját munkavállalóikkal, és ennek köszönhetően sokkal nagyobb szolidaritásra számíthatnak a munkavállalóktól. És például ez a fajta modell, amelyik, amelyik partnersége, partnerséget képez a munkavállaló és a cég között, ugye ilyen volt például a japán modell, az sokkal sikeresebb, mint, mint ezek a fajta. Do dobjuk ki a termelést Kínába, dobjuk ki Ázsiába, és hogyha a játékelméletnél tartunk, akkor hogyha játékelméleti megoldást akarsz, akkor meg egészen eszen de szintén. Tömeges, csak erről beszélek, hogy ez soha nem lesz tömeges. De nem ad a játékelmélet, a játékelmélet pont arról szól, hogy általában kiegyensúlyozott viszonyok jönnek létre a társadalomba, pont azért, mert ugye nem lesz mindenki angyal, és nem lesz mindenki ördög, mi, mert mi, hogyha az valaki az ördög, és hogyha mindenki... Csak várjál, csak várjál, hogy... Az hogy, hogy jó, az jó, csak várjál, hogyha ez igaz, ez játékelméletileg te elfogadod, és te ennyire hiszel a játékelméletbe, ami különben a modern... A, a, a, Pi piaci logikának a leg legalapvetőbb tézise, tehát a, a játékelméletre épül az egész e, piaci mechanizmusnak az igazolása, mert a játékelméletből mondják ki e, nagyon sokan azt, hogy pontosan a játékelmélet az, ami szavatolta úgy általában az emberiség túlélését és sz szavatolja ebben a helyzetben is az emberiség túlélését, hiszen egy idő után, amikor nagy lesz a baj, amikor e, a ami, olaj csökkenni fog, akkor értelemszerűen növekedni fog az ára, és egyre több és több cég akarja magát M mert pontosan tudja, hogy ez a játék elméletben ez, ez, ez számára egy logikus stratégia, megpróbál alternatív ö, forrásokat, alternatív termékeket előállítani, és ebből, ebből az alternatív a keresésből, ami folyamatosan kódolva van a társadalomban, folyamatosan kódolva van az emberbe és a természetbe, ebből születhetnek meg a változások. Ezt nevezik technológiának, ez az előrelépés. Nem az az előrelépés, hogy, hogy ezeket a munkanaszállás cégeket elmondjuk minden szemétnek, hanem megpróbáljuk megérteni, hogy milyen logika mozgatja őket, ami nem kizárólag a profit, és, és megpróbáljuk esetleg, és, és, és megpróbáljuk. Mi még, mi még azon kívül magyarázni? Hát, például az, hogy hosszú, táv, hosszú, távú, hosszú, hosszú, hosszú távú piaci jelenlét az például sokkal fontosabb, mint a profit. Profit. Egy cég na nagyon, na nagyon hosszú időre például le tud mondani akár a profitjáról, mert azt mondja, hogy ő terjeszkedni fog. Ő azt mondja, hogy ő, hogy ő stabilizálni de akarja a profit, A hosszú távú profit felhalmozás érdekében. De a profitjáról nem mond le, hanem hosszú távú profitot, profit maximumot realizál, és ezért rövid távon hoz engedményeket. De azt is csak és kizárólag a profit felhalmozás érdekében teszi. Tehát te olyan mértékű profit felhalmozást realizál a jövőben, amelyet, hogyha visszaosztanék a szűk akkor is profit maximumot érvünk el. De... Erről van szó, tehát megint csak hogy érvelsz, mivel érvelsz, azzal, hogy a profit felhalmozás maximalizálása érdekében de... De... relatív profit elmaradást is hajlandó ö, felvállalni. Amikor a játékelméletről beszélünk, akkor sem beszélünk másról, mint hogy a levice megéri, megéri egyszerűen jó hatékony marketing érv az, hogy ő korrekt, ő korrektül dolgoztat, és éppen ezzel próbál profitot maximalizálni, tehát ko, az, hogy ő korrektül dolgozhat. az, hogy ő ő, ő Na, jó, most már emberi, emberiességi, szempontok, emberiességi szempontokat ö, ö, tekintetbe vesz. Ez sem szól másról, kizárólag a profit felhalmozásról. Tehát a profit felhalmozás az mindig cél, és minden más legyen az akár tudatosság, legyen az akár a korrekt munkáltatás. Ez mind-mind ennek az eszköze és Csak ennek az eszköze lehet. A játékelmélet, az pedig az a gondolati rendszer, az a gondolati sík, amely ezt rendszerbe foglalja. Tehát értelmezhető. De most már én értem, hogy mi a bajod. Tehát, hogy ne, neked a profittal van alapvetően mert, én, mert én azt, azt hiszem, hittem, hogy a, a profit a profit mint ne, szemlélet a profit, van baj. a profit, mint szemlélet mint kizárólagosság két dolgot jelent Egy, két, a két dolog a következő egyik, hogy jó termékeket állítsunk elő, olyanokat, amikre szüksége van az embereknek és megveszik őket a másik, meg az, hogy ezt hatékonyan állítsuk elő, úgyhogy úgy, hogy, hogy értelemszerűen a lehető legkevesebbe kerüljön, például a lehető legkevesebb energiával csináljuk meg azt az adott terméket, ami mondjuk egy erőteljes környezetvédelmi szempont. Ez, ez a fajta profit szerintem egy kifejezetten üdvös és kifejezetten jó profit szemlélet. Ez a profit szemlélet igenis legyen kizárólagos, igenis, a semmi baj nincsen azzal, hogyha egy cég úgy gondolkodik, hogy hatékonyan jó terméket akar előállítani hosszú távon. Ezzel nincsen semmi baj. Semmi az íg egy a világon. Eze, ez ellen beszélni, az az elleni logika ellen való beszéd. Ez ellen úszítani, azt jelenti, hogy, hogy mondjunk, mondjunk fel mindent, ami emberi értelem. Jó, jó András, milyen szempontja van szerinted egy multinacionális cégnek azon kívül, hogy, hogy ma profitot maximalizáljon? ilyen szempontja de, de, kívül. De, de én, én, én azt hittem, hogy te a profitot úgy érted, hogy ezek így rövid távon, így na nagyon gyorsan le, le, le, le akarnak írni mindent, amit csak lehet, és mindent kivenni, amit tudnak. De most már én értem, hogy mi a bajod a profittal, de a profit hosszú távon csak ezt jelenti. Minőségi termék a hatékony előállítási módon. Ez a két dolog. Ez Melyikkel van, melyik, melyik, melyik, melyik van bajod? Jelentene minőségi terméket. O, jelenthet jelenthet fénytelen módon előállított, környezetszennyező módon előállított, Állított és, és, és, és rabszolgamunkával előállított terméket, amiből sokat adok el, és ilyen eze, módon maximálom. Miért minőség, minőség ez, ez a minőség, minőség ez, ez a minőség. Ez, ez minőség, minőség, minőség a minőség, a minőség. De, de, ez de holható, ezt az emberek, de ezt. De a fejed. Könyörgön, de ez már! De az, hogy mi a minőség, az dőjön el a piacon. Tehát hogy lehet, hogy te azt gondolod, hogy ez nem minőség, ha az emberek megveszik, mert azt mondják, hogy ennyi pénzért árteljesítménybe, ez a legjobb. Ez a legjobb. Ak akkor az minőség, és hogyha egy cég erre képes, a cég ké képes olyan terméket Előállítani, amire az embereknek szüksége van, és azt mondják, hogy megvesszük ennyiért, mert ez így nagyon rendben van, ak ak ak akkor már nem mondhatjuk róla azt, hogy rossz minőségű az a termék ebben az értelemben. Persze lehet, hogy más termékekhez képest, az elvárásainkhoz képest nem jó minőségű, de ott a piacon ez a termékhez működik, és, és, és ezáltal halad előre a világ. Ennek köszönhetően, en ennek, a szemlé ennek a szemléletnek köszönhetően eljutott oda az emberiség, hogy még mondjuk 400 évvel ezelőtt a Föld népessége körülbelül 500 millió volt. Ennek a szemléletnek köszönhetően, amely szemlélet, gyógyszereket tud adni az emberiségnek, amely no. szemlélet, hajókat, repül repülőket Komputereket, internetet érd... inter... internetet 6 milliárd 6 milliód milliárd embert tud most már eltartani a, ember, a földbolygó felelős, felelős, könyörgöm 400 évvel ezelőtt hogyan éltek az emberek 400 évvel ezelőtt mennyi volt az átlag életkor lehet itt sopánkodni mennyi volt az átlag életkor és mennyi most és utána mondja ki azt, hogy rosszabbul éltek rosszabbul élnek most az emberek az átlag életkor az egyetlen minősítője az életszínvonalnak Hát, hát egy nagyon fontos, hát ez egy, egy nagyon fontos, várjá, hogy, da, hogy 30 éves jel, korában hal meg átlagosan egy ember, vagy 50 évesen, azért foda, az foda, nagyon nem évesen, foda, mindegy. Várjá, hát attól is függ, hogy hogyan él. Hogy hogyan éli azt az 50 évet, nem? Hogyha nyomorúságban éli le, betegségekben éli azt az 50 évet. De, élet, nem, de az ja, az az tehát 500 évvel ezelőtt nem élet, volt nyomorús, 500 évvel ezelőtt nem volt éhezés, nem volt gyomoros, nem volt betegség. Az afrikai kontinens sokkal kevesebb embert kellett, hogy eltartson 500 évvel ezelőtt, mint most. És nem éheztek az emberek Afrikába 500 év Ezelőbb arányaiban nem sokkal. Bevetséges Afrikában az átlag, átlag életkor, amíg meg nem jelentek a, az európaiak, valami 30 évet nem ért el. Egy csecsemőből, hogy, me me hogy tíz csecsemőből, csecsemőből, egy érte meg. A 10 csecsemőből egyérte meg, egyérte meg azt egyáltalán, hogy, hogy, hogy felnőtt legyen, András, hogy. András miből származik a nyomorúság. Abból származik, hogy adunk nekik penicilint, hogy életben tudjanak maradni, de nem adunk nekik technológiát, gabonát, nem adjuk, meg nem. nem de terem, de mérni Afrikának mérni millió dolgot magadni. kell adni. Ez, ez valóban. Jó, egy... jó, penicilint adunk, de... életben maradnak, fölszaporodnak, éheznek, nyomorognak, életben vannak. Nő a nő az átlagéletkor. Mondrás eléged. De az De Nézzek, nézd. Robert az, Robert, az nem vita, hogy szerintem is közös felelőssége a világnak, hogy Afrikán segítsen. Szerintem is mondjuk a magyar adófizetők pénzéből egy kicsinyt szeletet, de igenis Afrikának kell jutatni, mert egész egyszerűen a szolidaritás és a humanitás jegyében tartozunk ennyivel ennek jól a kontinensnek. De, de az magyar adófizetőkről beszéltem, különben a multik is van, hogy segítenek Afrikában. De vannak erre is példák. És miért segítenek? Viszont... 500 évvel ezelőtt tivel össze, viszont, hogy 500 évvel ezelőtt hány nyomorúságos területe volt a világnak? Hány területen éltek arányaiban sokkal rosszabbul, mint most? Az nem összehasonlítható. Te, amikor te a profit ellen beszélsz, a multiceance tőke ellen beszélsz, a civilizáció ellen beszélsz. Tudod, hogy mi Nézzed meg, hol nincsenek multinacionális cégek! Menjél el Afganisztán még a tálibok idején! Menjél el Iránban! Nincsen multinacionális tőke! Ne, és né, né, né, nézed ne, meg, van, hogy milyen... És nézzed hogy milyen életszínvonal... És, és, van, és van, nézed, hogy milyen életszínvonalat... És, és van, nézed meg, hogy milyen életszínvonalat tudnak produkálni a saját lakosságainak! És nézzed, és mennyire Kínába! És nézed meg, hogy milyen volt Kína 20 évvel ezelőtt, amikor nem volt ott a multinacionális tőke! És menjél el ahol a világ magas a 70 70%-a dolgozik, és elképesztő, elképesztő ne, a növekedés, ne, elképesztő, elképesztő a, fejl a fejl fejlődés. El elképesztő a társadalmi, a társadalmi egyenlőtlenség. De, a mi, de mi, de mi, de, de, mi, mi, de most nagy, a, a kulturális folyamat, kult te azt állított, hogy a kulturális foly azt állított, be. kérdezem, komoly azt állított, hogy a kulturális forradalom idején rossz rosszabb volt, a, vagy jobb volt a helyzet Kínában, mint most? amikor millió haltak éhen. Most te kultúra... Kérdezem! Hasonlítás a Mao Tse Tungnak a történet mostani bármilyen történelmi korszakából Kínának. Most értelemszerűen adottságban, te egy multinacionális cégek nélküli korról beszéltél. Te azt mondod, hogy ha én a multik ellen beszélek, akkor a civilizáció ellen beszélek. Így van. De teszel a multinacionális. tőke és a civilizációnk mai állapota, mai eredményei mögött a múlt Multilaszánális tőke igenis ott van. Ez mm. teljesen felesleges, és, és ez nem a multinacionális tőke önmagában, iszonyú mennyiségű emberi kreativitás, emberi munka van ezek mögött. Az ember van mögötte, de ez a formája, ez így tud megjelenni, így tud hatékony lenni, nem lehet elképzelni multinacionális cégek nélkül például űrkutatás, nem lehet elképzelni komputerfejlesztés, mert egész egyszerűen olyan mértékű, olyan nagyságú szervezettségű és tőkeigényű munka a folyamatokról van szó, ami nem működik enélkül. És és, és lehet üvöltözni, hogy profit ellenességről lehet azt mondani, hogy szüntessük meg az összeset, csak tudod, Hi hogy mi a szörnyű, csak tudod, hogy mi a szörnyű, csak tudod, hogy mi a szörnyű, hogyha az a fajta, hogyha az a fajta... Uh, vágyálom, az a fajta gondolat, amit te képviselsz, az valóban uralkodó lenne, és valóban lennének Európában olyan komolyan veendő politikai ö, pártok, sőt, olyan kormányok, akik ezt meg is csinálják, akkor nem, nem arról lenne szó, hogy Afrikában milyen szörnyű az életszínvonal, hanem arról lenne szó, hogy Európában pont ugyanolyan szörnyű már, mint Afrikában. Hát, és a alapvetően a te ennek, va és a te a alapvetően a ennek vannak, van szószolója. a szószolója. Hát én aztán igen, ha kikényszerítenék, hogy a múltig ne szennyezzék a környezetet, hogyha hogy a a múlt a a szennyezik ne, a környezetet. Ne, a múlt szennyezed a környezetet. És szerintem azt készítsék őt, hogy telesz szennyezd a környezetet. De, de, de én írtam ki mindjárt az esőerdőket. Mindjárt az lesz, hogy én pusztítom ki az esőerdőket. Ne az IBM csinálja. Mindjárt az lesz, hogy én dolgozom. Az IBM csinálja. Filénekért, mindjárt, mindjárt ezt fogod mondani. Én, én de, de a, a múlt az eszmútaját nem csinál Vannak olyan cégek, akik csinálnak. De könyörgöm, Brazíliában mondta azt, hogy fel kell oszlatni a multinacionális cégeket? Én azt mondom, hogy az államnak fel kell vállalnia a felelősséget a bolygóért. Legyen az a magyar állam, legyen az az amerikai állam, legyen az az Európai <tos> Unió. Erről szól a G8. Erről szól a G8. Hát erről szól a G8. Erről szól Kiotó, erről szól millió eről, dolog. Erről szól... Erről szól, er, eről szól, eről eről szól, szól hát erről szól. szól kiótól, ez, ez, ez, ezért dolgod, tehát hogy most olyan dologért harcolsz, ami létezik. De jó, lehet a kapcsolatban. Az egyik az az, hogy aláírjuk és nem tartjuk be, a másik meg az, hogy alá se írjuk.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 A következő ülésünkig is fogyassza, jó étvágydal a bolygót.